i aquelles tonades dels avantpassats. Comença la festa, no hi falta ningú. Acosta-t'hi, noia, que tota la coll cantarem Bon dia. Un diumenge més, que us parla Lluís Armengol us presenta una nova edició de La Xefla, Vista a Havaneres i Canys de Taverna. Bon dia. El programa d'avui Estarà dedicat a la celebració del 53è aniversari del grup Porvó, que va tenir lloc al Teatre Municipal de Palafrugell el dia 28 de setembre del 2019. L'acte el presentà el propi Carles Casanovas, director musical del grup, i varen interpretar en primer lloc quatre cançons al grup actual de Porvó, Mineu Ferrer, Pep Nadal i Carles Casanovas, acte seguit, Varen pujar dalt de l'escenari els components que les seves obligacions els van permetre assistir a l'acte Alfons Carreras Fonso i l'Enric Vigues, que al llarg de la història del grup han pres part en el mateix. Us deixem amb aquest resum del 53è aniversari del grup Port Bo. Bona tarda a tothom. Abans de res, gràcies per ser-hi, gràcies per, per venir-nos a fer costat amb una diada de, de celebració, com és la, el 53 anys d'aniversari del grup Porvó. Es tracta de que ens ho passem bé, es tracta de que compartir amb vosaltres i vosaltres amb nosaltres aquesta, aquesta ballada, i no pretenem fotre cap concert, ni, ni avui sentireu cap cantada habitual de les que sentiu normalment als estius. Començarem amb una peça antiga, que cantàvem a les tavernes de, de Can Vall d'ell, que porta per nom el Barquito de Naca. I si tot va com ha d'aquesta manera. Gràcies per ser-hi i bona ballada a tots. Sereno del Caribe Bogando va Bogando va Un barquito de vela No es un gallón Orgullo de los mares Con su casco de naca al redor Y sus velas en flor Y sus velas en flor una canción va escribiendo su guitarra de modo el sol que, que se mecen las olas i viaja feliz rumbo a la madre patria a llevar el mensaje de una bella canción ra espanyola reg de les odes que hille uls viera son esos para tierra española predano de las olas que llegan. por hay unos rojos Hay unos ojos que si me viva hacen que mi alma tiemble de amor sho los ojos tan primorosos ojos más lindos no he visto yo hay quien pudiera tanto siempre de sus destellos y no olvidarlos nunca jamás y todos tienen que no te quie d'Oro con Frenicí. Y yo les digo que mienten, mienten. Y hasta los ojos tan primorosos. Ojos que es va incorporar en el grup al principi dels principis, és una peça que segons tinc entès, no voldria, no voldria equivocar-me la cantava la coral d'equip a lafrugell a la taponera. És una peça que porta per nom el coro i que parla doncs d'un coro que se'ls atenia, se atenia a totes per pu endavant. Uh, la farem sonar, una cosa com ara, això. Quan es va formar aquest coro, la intenció va, va ser de concloure amb bons àpats i roquells també. Ara ja té un altre aspecte que l'han fet més gran. Un viatge a Barcelona ja ens contractaran. Els tenors ja sols canten la sonata de Manon, el vals de la traviata, la granària de Manon. Dels segons no cal parlar-ne de coneixements n'hi ha. Tots en parlen de la solfa i no saben què és un fa. Doncs veritudnos no cal parlar. Ja tenen tena perfina en quan els baixos no hi ha millo si en cima neia no per col·lo i tring tring tring tring tring tring us sembli cosa estranya que d'acords com aquest no hi ha hagut cap més espanya. Un albar en formar França i el tingueren cap plegar. Perderen tots la paciència de, de tant i tant tan No pot ser d'altra manera. Hem de fer-ho valament. Quan tots passem del 50 és un cor d'jove és un cor de tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin Trin Una trin del mestre Voltes Vinyes que porta per nom les Roselles. I sonarà així si tot va... ...com, com a de l'ara. Per entrecamps de blat totes vermelles en joia n'esclatat i a les Roselles primer raig del sol la, la, la, el sol de la matina som, som del color més viu color viu. amb la rosada la, la, la. som del color més viu la, la. color amb la rosada per entre camps de blat totes vermelles en joia en estuatat ja la rosenya el primer raig del sol, el sol de la matina Són del color més viu color, amb la rosada. Són del color més viu color, amb la rosada. Les minyones de la vila sempre en somriure amorós, de bon matí del cap capvespre, van al camp a collir-los. Els minyons que les estimen, de roselles d'uns vells bons fan presents a les pedrines, robadores del dels seus cos. Els minyons que les estimen, de roselles uns vells poms, fan a presents a les pedrines, fan dels seus cos. cos ai, dels del de seus cos, cos. No en ja està amb les flors ben plenes, els benmples El si dir igunar el aiatges'on se lletes. Nos posarem arrecades, vermelles com el dormiu. Cireres per arrecades i el pit de roselles ple, ballarem una sardana a l'entorn del cireret. Mas minyones de la vila sempre sonriurem amorós, de bon matí van, van, van, del cap vespre Van el camacollir flors Els minyons que les estimen De roselles, d'uns vells ponts Fan presents a les, les pedrines Robadores dels seus cos Els minyons que les estimen De roselles, d'uns vells ponts Fan presents a les pedrines Fan Bon dels seus cos, hai dons els cos, hai dons els cos. Nan les flors, les ven plena. Van dir, els aimats, bons anyets, han sigut, sigudes. Si ens voleu donar les vostres mans, veniu les mans, maniu Non, non, non, nos farem arrecades, l'almerme del comal, foc pit, si tenes podre arrecades i el pit de rusell esper, ballarem una sardana al voltant del cirener. Volem aprendre aquesta que la cantàvem sempre a la Lola de Camp Blau. Sí, senyor. De Déu l'hagi. Déu l'hagi. Sí, sí. Porta per nom Ai. Ai, Lola. Ai, Va. Va. I diu, a palo seco. Ai, Lola, droce prenda, oh, dolce canto mío, ¡Ay, Lola, en ti confío, confío hasta el morir! ¡Ay, la dulce prenda, oh dulce encanto mío! ¡Ay, Lola, en ti confío, confío hasta el morir! ¡Ay, Lola, por ti yo padezco y mil veces te has despreciado! Yo que siempre te jurado, que mil veces te amaré. No me olvides, prenda querida, que mis cantos son amores. No me olvides que son flores las delicias del amor. Un abrazo, Lola, por Dios, no me lo vayas a negar, que ahora siento en mi pez. Ella digo de poder ti amar yo siento amor resistir no puedo más si me lo niegas mi perduró serás odio perder de mi vida a Dios cora con amor que en mi pecho ya no puede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 el anhelo de poder de amar. Dios, sin tu amor resistir no puedo más. Si me lo niegas, mi verdugo serás. Adiós, ángel de mi vida.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 del camí ral 3 de Torre Simona a Montras a Palafrugell. Ara farem aquella que diu D'als teus ulls una mirada. Va, Ara mineu. És antiga i vella i guany. Sí. I guany. D'als teus ulls una mirada que ensangren lo meu cor una flama Mummy de pau. Jo gania una barca i una xarxes a la platja i una dolça matinada al despertar. Quan vingueren gent de fora, gent del món, gent estranya que jugava Jo vaig perdre l'alegria i la pau de cada dia i la cala, era el meu món. Ara hi penso dia i nit, en aquell jardí florit i en la mare que esperava el meu record. de cala solitària, quan el so de la guitarra li portava una cançó. Quan vi vinguéen gent de fora, gent d'un nom, gent estranya que jugava amb l'amor. Jo vaig perdre i la pau de cada dia i la cara que era el meu amor. Ara hi penso dia i nit en aquell jardí florí i en la mare que esperava el meu retorn. En la cara solitària quan el sol a la guitarra li portava una cançó. Fins l'aroma dels meus pins, ni les flors d'aquells jardins, tot ho tinc jugat i tot ho tinc perdut. Ja no queda ni la vela, però la barra Prius na frodo i flor, pris nos el sinsonte, pero no ni amor, que me es la vida, que volandose va, vagando voi con mia maca tendina, de acà per allà, i allà per acá. Para allá, de allá para acá. senda per vida i un nou querer tu un nou amor en mi vida ay, que no me agafa de fer que no me agafa de fer guarda he tu imagen moi dentro de del cariño que siento por ti y si un día vuelves cuando a mi lado estés te llevaré a mi hamaca tendida y allá te amaré y allá te amaré guardaré tu imagen muy dentro de mi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 Oh, Abó, yeah. oh, yeah. oh, oh, <totiped> li una memòria, o l'immortal qui marà. <totiped> <totiped> de bon gust i bona gana, des del cel l'escultarò. Ralala <totiped> <totiped> de la tenora, missagessa me farà el bé. <totiped> <totiped> <totiped> <totiped> Ralala la. millor penyora d'amistat i agraïment. -la Els àngels l'escoltaran i tots junts la ballaran. Dediquem-li una memòria a l'immortal Guimarã. De bon gust i bona gana des del cel l'escoltaran. L'espinguet de la tenora missatger se'n farà el bé. Tralaran serà la millor penyora d'amistat i agraïment. Trenarà, els àngels l'escoltaran i tots junts la ballaran. Sol que una amable tomba reposen les tres fulles de l'immortal poeta, l'angelo Guimarà fulles, ses folles, cobertes ens de l'arbre dolarda la terra, col sempre va balta. Lan lan lan, lan lan lan, al i un mastor. Lan lan lan, lan lan lan, guia de la va una marga. Lan lan lan, no tomang el yol poledro, manali que pel mata llop el traïdó mata. Al dalt de la muntanya i al bastó, aquí a terra bassa se l'enganya. Al veure'l s'ha traït d'una bastó, per a l'íc mata llop i se l'emporta a la muntanya. No. no. no. no. as nimeu lo alts sense cap presser de l'Àngel Guimarã. Recollirem les paules obertes en la funda de l'arbre a la terra per sempre hi va plantar. Del de de de de de. de no lloc de la mundana hi ha un bastó aquí a terra baixa hi ha una barda bastó que mata allò que jo em treido que el allò pel traidor mag-a. dal dalt de la muntanya hi ha un bastó. Aquí a terra baixa se l'enganya. El veu és el traidor, el pastor bastó. Manalí, manta allò i se l'entorna a la muntanya. No, sols de taló. La <risa> florita, <Gracias>. <No. No. risa> lucero de la mañana. Yocé, no sé. Quando la rojeo bajé, o quionar losa. Quando la vita nervosa la comparen Hello. Ti, la comparo a ti. la cojo en mis manos, la beso inocente, pensando en mi mente, que te beso a ti. Cuando voy por el Prado encuentro una rosa, la veo tan hermosa, la comparo a ti, la, la tojo en mis manos, la beso inocente pensando en mi mente que te beso a ti. Mi padre un municipal. No, home, no. Així diu així. Podeu cantar-la, eh? Va. Mi padre fue una mulata i mi padre un federal Yo teniente de una fragata Que va y que viene para otra mar tocar, vreun no hi s pena, i em podir allar, en divino que un pobre mani La guitarra y me pongo a tocar, remonto a mis penas, ¿quién pude dañar? El rostro divino que un pobre marido no pudo alcanzar. Mil veces busqué la suerte sobre las olas del mar. aquí el que ha donat de sí aquest resum del 53è aniversari del grup a celebrat al Teatre Municipal de Palafrugell el 28 de setembre del 2019. Amics, fins la propera setmana. Adéu-siau. Tots tenim la trista ben arraconada que les bones estones no tenen pre el masprat acabant de matinada. Hem tingut el plaer d'oferir-vos l'espai, la xefla, amics, amaneres i, i can de taverna. Comença la festa, no hi falta ningú. Acosta't i noi que tota la coll cantarem per tu.